Beno, ba, aipaga izango dugu, e, datorren inututan, e, baiar e, ondarribiako biako ba, egun handia izango baita, iraiak sortzi, eta lardea aipagain noski, eta horren ba, or, inguruan, e, a, larde parekidean e, aipagai izango dugu, eta beno, abertako kide, jaizkibel konpainiako kide dugun garoa lekuana dugu telefonaren bestaldean, kaixo, egunon? Bai, egunon hori. Beno, ba, e, alardeari buruz hitz egiten dugunean, ba, zoritzadez orain goz, ba, galde egin behar dugu. Ba, nola, egin, egin e, espero duzuten aurre egitea aurten alardeari, zenolako olako ba, giroa edo espero duzuten? Baina e, bueno, aurreko urtekoa ba, nahiko urte gogorra izan ezta? En aurten e, aldiz, ba, gauzak bere bidean e, badoa zen berri bere, entzaiuak normaltasunez joan dira, Men, es nahi gorenukeen bezain e, normaltasunean segureezka era guztiak bai ez dira onartu baibilbideari dagokionez baien azkenean egin dugun baibilbidearekin oso oposi San Pedro Kaletik pasagara gero beste nondoko e, kaletik Aldezarreti beste konpainieekin e, banastuta ere ordan ba aurten aurrekurten eduki ez dugu normaltasuna eduki dugu eta ordan ba halako lasaitasun bateri begira gaude biharko egunakin, ez beste Beste e, egoera batekin topatzen garelan, pilla bat, e, zaiotan, bueno, kriston pilla izan gara, konpainia izugarria, eta, bueno, diarroa hindi, ba, gehiago izango gara, orduan, ba, etorkizun e, ahondiko konpainia garen esperantzarekin diarko gari. Eta ipatu duzu, ba, bueno, e, entxeguei begira, ba, bueno, e, aldaketak edo, bueno, eskatu dituzuten eibilbidea ez dela guztiz bete, eta biharko alardera begira e, eibilbide hori nolako izango da, iaz aldaketaren batean zizueten, ba, e, arazoak ekiditeko, aurtengoan nola izango da? Aurtengoa izango da, horre, bi urteko berdina, ez berrezkuratu dugu lehen genuen eibilia, urtean kenduzi butena, Horten ba, eh, berdina egingo dugu, honek ezan nahi duena da, kale nagusian gora egingo dugula, eta beruntze jaisten garenean, Gernikako arbolatik, patxako garela, beste konpainien aurretik, ez aurrek urtean bezala, ba, beste kale batetik bidali arazi zigutela. Horten berreskuratzen dugu, balen urtean hankendu zigutena. Hori da. Beraz, eh bueno, ba urteron ba pauso txiki horiek ematen dira eta zuke izan bezala ba noizbait normalizazio edo normalkuntza horretara iristeko ba esperantzaz, eh? Hori da, bai, e, pauso txikia eguk ezaten duguna, lehen gurtean atzera egin arazi nahi gintuzten, eta horten ez dugu pauso txiki bat, baizik eta haundi bat e, egin aurrera berrezkuratzen dugu, eta e, kompainia indar gehiagoekin e, atetzen delako aurten ba, lehen gurtean ikusita zerregin ziguten ez, eta ba ezakigu horren ondorio edo, egin horten asko zegeiago gara, ordon don ba denak badauka bere ondorioa. Bai, eta gona, ere... Erantzun edo gauza positiboa ibegira, ba, bueno, e, atzean gelditzen bada ere, ba, pirila inguruan, ba, iruntzain ondarribeako alarde parekidek ere ba, emakunde saria jaso zuten, horre ere onarpen ba, da azkenean egindako lanari begira eta suposatzen dut, ba, jendeak ba, edo ezagutzen ez duten entzat, ba, legitimazio bat ere ez. Bai, hori da, azken fina, lanaren errekonozimendu bat ez, eta nahizta bertatik ez dugun errekonozimendu oie jasotzen, ba, kanpotik alako bate jasotzea, basko eskertzen da. Ba. Eta hor ba, alderdi horretatik, ba, horrega di, ba, pauso txikiak ez, haortengo 2020, ba, pauso handiko urtea izan dela. Osando, ba, mi esker garoa, eta espero ezagun, ba, ipatu dugun bezala, ba, pixkanaka, eta ba, noiz baita bengoz, ba... Mono bueno, babestak normaletasunez bizitzeko aukera izatea eta bihar ba egun politu bat pasatzea. Hori da, hori da denon naia. Bete da illa, orrienba. Osak ondo, no. bami eskerzuei.